da, bună ziua și bine v-am găsit. Încep să mă obișnuiesc să vă fac așa în fiecare, la începutul fiecarei ediții, un soi de rezumat astfel încât să începem. Însă, pe măsură ce ne obișnuim să facem asta, vă introduc în subiecte din ce în ce mai grele, asta pentru că am încredere în inteligența dumneavoastră și în capacitatea de a penetra, să zicem, aparențe în căutarea adevărului, căci doar el contează în final. Astăzi, în deschiderea emisiunii, o să vă citesc câte ceva din un articol a apărut în ziarul financiar de astăzi, după care o să vă dau câteva detalii pe care le-am găsit eu până acum în ceea ce s-a publicat despre bugetul pe anul 2017, despre construcția lui, cu precizarea... Că schița finală, după ce a fost pusă pe, minister, pe site-ul Ministerului de Finanțe, a fost retrasă de domnul Dragnea care a zis Domnule, ați greșit, o refacem, mai vorbim despre cine și ce câți bani primește. Nu asta e cu adevărat important, ci modul, filozofia bugetului care e foarte diferită de cea a anilor trecuți. Vă citesc un pic din ziarul financiar de azi. Zice așa... Anul 2017 ar aduce teoretic 150 de noi kilometri de autostradă sau chiar până la 260 de kilometri, motiv pentru care și bugetul Ministerului Transporturilor a crescut la peste 13,7 miliarde de lei față de circa 8,5 miliarde cât era anul trecut. Din această sumă, 4,3 miliarde ar trebui să meargă în acesta către construcția de autostrăzi și centuri ocolitoare, buget care crește de la 1,7 miliarde cât a avut în 2016. Este vorba în special de proiecte aproape terminate, pe care le știți cu toți vi le spun imediat, spun și colegii de la ZF de altfel, și care sigur vor fi finalizate anul ăsta, va fi făcută o decontare, că sunt pe fonduri europene cele mai multe dintre ele, și o cofinanțare din partea statului român, dacă banii nu au fost deja depuși. Potrivit proiectului, obiectivele prioritare pentru 2017 și perspectiva 2018-2020 țineți minte acest detaliu că e important sunt lucrările la autostrada Constanța Năd la Coridorul 4 finalizarea autostrăzii Lugoș-Deva finalizarea lucrărilor la autostrada Transilvania demararea lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești și finalizarea autostrăzii Sebeș-Turda De asemenea, Ministerul vrea să continue proiecte înghețate precum centurile ocolitoare de la Bușteni, Comarnic dar și să finalizeze alte centuri, precum cele de la Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Carei, Mihăilești, Îngiurgiu, Târgu Jiu, Câmpina, Săcuieni. Unele dintre ele, să știți că sunt deja terminate. Da, mă rog. Ok, și acum să vă mai spun încă un detaliu foarte important, ca să înțelegeți și dumneavoastră de ce e atât de importantă doamna Sevil Șaideh în uh, guvernul uh, actual. Anul ăsta, guvernul merge mult pe așa-numitele credite de angajament. Creditele de angajament sunt o modalitate de a lua bani din trezorerie pentru un proiect care se desfășoară în niște etape multianuale. Altfel spus, să zicem că te apuci să faci, nu știu, o centură la Slatina Balș, să zic o chestie care ne arde pe noi oltenii foarte tare, că petrecem timp la Balș de câte ori trecem pe acolo. Ei, hey, ai început un proiect multianual, iei banii anul ăsta, decontezi 2018-2019, îl treci atunci pe deficit, ceea ce îți permite anul să faci cheltuiala. Partea cu adevărat interesantă este că creditele astea de angajament pe Programul Național de Dezvoltare Locală, o invenție a domnului Dragnea din 2013, prin care au fost pornite până acum vreo 4.000 de proiecte și foarte puține dintre ele terminate, crește într-un mod monstruos, de la, crește de vreo 30 de ori până către aproape 7 miliarde de euro, oameni buni. Ceva ce nu s-a mai pomenit până în momentul de față. Iar criteriul de alocare este foarte puțin transparent, pentru că, de fapt, decizia este externalizată, se duce de cele mai multe ori către autoritatea locală, cu aprobarea doamnei Sevil și după care, la sfârșit, ne închidem, vedem noi pe ce și de până mai tem. Ok, dacă numai domnul Dragnea știe să facă bugetul și o filozofie nouă trebuie să recunosc asta, deși vă mărturisesc că nu sunt impresionat de ea, dar încă o dată nu mă pot pronunța pentru că încă nu avem schema finală și nu-i frumos să facem așa ceva. Vă spun doar, vă introduc doar în ce ni se pregătește pentru ca dumneavoastră să aveți posibilitatea ca la această emisiune să vă spuneți opinia, dorința în legătură cu ceea ce doriți de la statul român în materie de infrastructură rutieră pentru care plătim cu toții și rovinete și uh, accize în benzină și atâtea, atâtea și atâtea lucruri. 0372069599 este numărul de telefon pe care vi-l punem la dispoziție pentru a intra în dialog. Bună ziua Claudiu! Bună ziua! Ce am, vreau să am formulat clar întrebarea, a Claudiu, sau să mai formulez încă o no, dată? Nu, no, no, e destul de clar, dar încă sunt uh, dezamăgit de această atitudine a noilor guvernanți de a discuta una la, la, la guvern, una la partid, una la creșt, una la naționalitate. Se vede din aia. turism, că lor li s-au promis niște fonduri de promovare, și acum la buget, tocmai ai ieșit Ministrul Turismului, găsiți pe profit și a zis. Știți că-s de trei ori mai puțin bani decât era în programul PSD-ului. Dar așa e la buget când ajungi la cifre și zici, ia de, ia de unde? Ia de la băsesc cu vorba a bancului. Ia. Frustarea mea este pentru că de atâtea ori s-au promis de această autostradă ea iași târgu și nu știți cât de mult ar face pentru noi, cei din zona Moldovei sau cei din marele orașe ale Moldovei. și Eu cred că știu chiar mai bine decât dumneavoastră, iertați-mi aroganța. Eu sunt din da. chiar, chiar eram în contact zilele trecute cu câțiva politici și le explicam. Acum, ce o să facem noi dacă nici măcar un reprezentant nu este în primul eșalon al guvernului? Întotdeauna am fost că când au venit la ea și le-au plăcut poalele îmbrăului, le-au plăcut vinul de cotna, au mâncat, au băut la petrecerile, când ale PSD-ului, pnl ului Le-au plăcut la... poalele îmbrăului. Hai să vă zic de... ceva, domnule Claudiu. Și... Știți ce știți, știți și... cu adevărat trist? Este că în Moldova sau în Oltenia, aceste da. proiecte de infrastructură, promise și din campania din 2012, să știți că noi, Oltenii, încă mai așteptăm o autostradă de la Craiova la Pitești. Domnul okay. Ponta, nu mai fi în prim plan. Olguța Vasilescu, în schimb, este. Domnul Dragnea okay. o vrea pe la Alexandria acum, dar ceea ce contează cu adevărat este că pentru aceste zone mai sărace, aceste proiecte de infrastructură înseamnă locuri de muncă. Aducerea în activitate scurt... a unor mii sau zeci de mii de fapt de persoane care sunt asistate social în momentul de față. Asta vreau să-ți și în evidență. Nu numai în zona Moldovei sunt aceste comisiuni. Sunt și în zonele dumneavoastră, dar Gândiți-vă că în zona multe prea puțin sunt investitori de calibru port, de prea puțin în, în, în calibru... Este un acea... serviciu ăsta, nu vin dacă da. nu au drumuri păi autostrăzi. Adică avem 3-4 mari companii, nu, nu o să le dau numele acum, care cu greu reușesc să-și asigure de uh, baza logistică de transport, de export, pe care ei... De multe ori o asigură pe calea aerului doar de a satisface solicitările clientului. Da. Ne întrebăm după aia de ce în Moldova sunt salariile mici. Pentru că toate celelalte componente ale prețului de vânzare sunt, se regăsesc și în aceste întârzieri logistice, autostrăzi, străzi, uh, expre, uh, drumuri expres. Cum putem să fim noi competitivi? Cum putem fi noi, la fel ca și cei din uh, vest, dacă această amărătă de autostradă, promisă de cel puțin 12 ani, nu se realizează? A fost o bătaie de joc, să știți, Claudiu, cu autostrada aia. Pe vremea când a fost prima dată proiectată, le-au ieșit, de... le ieșit din calcule niște costuri de 9 miliarde de euro, o de joc. Din fericire, anul trecut s-au refăcut calculele. Și a rezultat că nici vorbă de astfel de costuri. Dar bine, Luponta a ieșit 8 miliarde pe autostrada comandic Brașov, cu tot cu costurile de întreținere. 0372069599 Cristi, bună ziua! Bună ziua! Sunt din Brașov și vreau să spun că dacă domnul e intrigat de la Iași, în zona Moldovei, unde ai să zicem că e în partea estică extremă în, ce zicem de Brașov, în centru țării care nu e legat până acum de nici o autostradă, nu avem nici aeroport, practic, nu că suntem izolați, dar dacă nici centrul țării nu are o perspectivă în, către, pentru păi acest Și cine zice că trebuie, să, trebuie să o luăm dinspre centru, spre margine? Nu, nu spune nimeni nimic că trebuie să facem, dar uh, prioritățile la... nu numai la cei care sunt acum de 15-20 de ani, nu au fost nici unele, nici vestul, nici centru, nici uh, estul. Asta e o dezbatere de... pe care am mai avut-o. Să știți că comarnic, centură la comarnic și centură unde mai ziceam? La bușteni. La bușteni, poate ar rezolva unele dintre probleme. Nu rezolvă nimic, Moise, nu se rezolvă. rezolvă, rezolvă numai faptul că brașovul se, se va aglomera într-un așa fel încât noi, să zicem, localii, nu vom ne mai putea mișca. Aveți o centură parțială? Bună păi, și e finalizată, utilă. E finalizată, nu mai e parțială, de vreo o lună de zile e chiar finalizată. Da, uh -huh. e singurul proiect care s-a realizat de 20 de ani. Păi, ce ai aici? Făgărați Sibiu de mult... și ați la, și la lumină. Nu, e departe. Făgăraș Sibiu din câte știu nici nu mai e prins în niciun proiect. Deocamdată a fost, păi a fost, nu drum. se știe E bun fi. drumul ăla de la, de la Brașov la Sibiu, din e ce E bun știu? că e drept, dar nu mai e să știi, s-a fără abilitatea cu 10 ani și e prost făcut. Și în zonele, uite că încă o chestie, în zonele în care, și nu numai aici, la nivel național, uh, uh, făcute de pe vreunul lui Ceaușescu, mă rog, cum se făceau atunci, tot ce trebuia realimita, de exemplu, la Brașov-Sibiu, erau două zone în care se produc accident frecvent, accidente frecvent și care nu s-au făcut. Da. nici măcar să în afară de covor asfaltic, aștia nu să stăresc să facă nimic. Măcar zonele astea sunt niște zone cu serpentin unde se de produc fapt, accidente frecvent. De fapt, în felul, ăsta, asta în felul ăsta ne apropiem de miezul dezbaterii de astăzi, Cristii. Dacă nu vă supărați pe mine, și încerca o glumă cu dumneavoastră. Eu zic că moldovenii din Brașov au aceleași drepturi ca și moldovenii de la Iași. <laughs> Dar, în același. Dar, de fapt. Ce dezbatem astăzi? Ia și este într-adevăr <gânt> o, o Ceea ce dezbatem dezbate astăzi? Dezbatem faptul că, nu, nu, cel puțin din punctul meu de vedere, n-a fost o viziune și nu va fi niciodată o viziune. Noi autostrezile astea peticite pe care le avem ne-au fost practic cumva impuse cu intrarea europeană să facem acel culoar și așa mai departe. Dar e. nu afar de, în afară de restul, ce e început sau ce ce viziune au ei pentru a, a se face ceva? Brasovul inițial a fost prins cu un Eu v-am spus care e viziunea. Mare atenție! Viziunea este externalizarea banilor. Și către... despre asta putem vorbi, acești bani care sunt mai ușor sifonați apoi de la autoritățile locale, dar n-aș vrea să mai deschid iarăși discuția că oricum o să vorbim degeaba, sau au pentru autostrăzi banii din, de la Uniune pentru acolo e ceva mai greu și încearcă să se ducă spre autoritățile locale, banii mulți pentru a se cumva poate șmecheri mai ușor. N-aș vrea să discut, să desfac subiectul ăsta pentru că e mult de vorbit. Atât Dar în același timp vă atrag atenția, deci, în, deci da. pe, înainte de a merge mai departe cu dezbaterea și de fapt aceasta este esența, vă mulțumesc Cristi, vă atrag atenția tuturor. Scoaterea banilor din proiectele naționale către proiectele locale dă în același timp și șansa dezvoltării unor județe care nu au nici măcar speranță de autostrăzi. Cum ar fi Mehedințiu, cum ar fi Vasluiu, nici Suceava nu e foarte dezvoltată despre Botoșa în ce să mai vorbim Mă înțelegeți, adică te mai gândești și la chestiunea asta. Doamne, ok, vor să le ducă pe proiecte locale, că știe dragnea bine pe acolo cu proiectele locale ce se întâmplă. Dar da, în, în felul ăsta poate mai ajung bani și la cei mai săraci. Hm? Ce ziceți? 0372069599, dan, bună ziua. Bună ziua, mai să. Vă ascultăm. Uh, am să mă leg puțin de ce a spus uh... V-ați putea Hello. lega pe, pe handset, nu pe handsfree? Că nu s auzit senzațional. O clipă. Iată. Alo? Așa, parcă e mai bine. E mai bine, într-adevăr, mai prins că sunt în trafic. Ce vreau să spun, am să fac câteva afirmații cu subiect și predicat. Foarte simplu. Nu știu dacă ți-e cunoscută o anumită firmă din Tellerman, nu știu unde e înregistrată, în... Taylor, de, de Teldrum? despre a Tel drum. Pe el drum. Așa? Știm cu toții cui aparține. Nu știm cui aparține. Nu știm chiar așa, cert cui aparține. Știm că a aparținut Consiliului Județean într-o perioadă în care Dragnea era a acolo parține, și că a privatizat. Sau era prefect domnului, era președintele Consiliului Județean. Firma ea aparține prin interpuși. E afirmația dumneavoastră? E afirmația mea și vorbesc în cunoștință de cauză. Cunosc acest om, fără să-l văd, încă de acum 15 ani, când el drumul a început să dezvolte în domeniul agricol și efectiv, la nivel de uh, turnul Măgurele, cel puțin 5-6 fermieri au fost nenorociți. De ce? ce efectiv, uh, păi am să-ți spun și de ce. Pentru că acei fermieri cu care am lucrat personal, eu lucrez în uh, agrobiznis. Așa. Uh, Dezvoltase tot felul de proiecte, utilaje și așa mai departe, unde ratele aveau să fie acoperite cu producțiile viitoare. Dar între timp oamenii au rămas fără pământ. Și pot da nume dacă... explicați-mi ce treabă are Teldrum cu faptul că niște oameni au rămas fără pământ. Bun, asta a fost actul când când a apărut în piață Teldrum. Nu stați să vorbiți de o concurență? Sau despre ce vorbiți? Că nu mi-e clar. Nu vorbesc de o concurență, vorbesc, am vrut să fac un mic preambul cum a apărut pe scena, scena această firmă, Teldrum. Ulterior s-a apucat nu, de... Nu, stai să care... ne înțelegem, este... nu e adevărat. Nu e adevărat ce spuneți. A fost firma Consiliului Județean, privatizată. Dacă nu știți aceste lucruri, pune sub semnul întrebării orice altceva ați spune, pentru că sunt lucruri publice. Perfect de acord cu dumneavoastră, dar mai vin cu o informație. Aștel drum, la nivel de 2016, cu ajutorul celor din Consiliul Județean Constanța, au asfaltat în Navodari Mamaia. Asta nu e un lucru rău, rău, neapărat, în sine. Nu e un lucru rău, dar eu în concluzia asta vreau să spun. E mult mai greu să abordezi o licitație sau să preiei un tronson de autostradă, e mult mai ușor, vorbind acum de bani, să abordezi o centură o reparație a unui drum. Așa, și e ceva no, rău în asta? Adică... Nu e rău în asta, dar spun doar atât. Da? Bani au fost pregătiți sau bugetul a fost pregătit tocmai pentru firme de genul ăsta. Mie mi-e teamă că prea mulți bani nu o să pupe nici măcar aceia, dar sigur că acum trebuie să privim lucrurile și în contextul ordonanțelor care... Dacă te duci pe proiecte mici, e, nu mai eriști abuzul în serviciu, iată, A, abia acum înțelegem noi zicala aia sau vorba aia, doar Dragnea știe exact ce și cum. 0372069599, haide să reverim la discuția despre necesitatea infrastructurii și această filozofie sau această schimbare de paradigmă mai mult pentru bugetele locale pe infrastructura rutieră. Ce spuneți, Codruț? Bună ziua! Bună ziua, de la Brașovă sunt. <coughs> Deja a vorbit cineva despre năcazul nostru. Da, să ne că că era să aveți de vreo două, trei ore autostradă Ei, până la plești. În programele electorale și la legeri locale și la astea generale, cam toți, cam toate partidele au vorbit insistent și despre aeroport. Ei, bugetul de anul ne-a pus capac și ne-au spus clar nu o să avem nici aeroport. De deci ce am avea aeroport? De deci ce am avea. Autostradă, dar sună așa un soi de plâns local, exact cum făceați observația mai devreme. Domne, deci de ce neapărat? E voi important și iată că mă uit la aeroporturi. Da, între timp, spuneți-mi: ce vă interesează da. mai tare aeroportul ce sau interes? autostradă? Acum, eu am o viziune, poate, mai personală și consider mai importantă autostrada, pentru că un drum de o oră și un pic pe autostradă până la aeroportul din Otopeni, a rezolvat problema legăturii Brașovului și a zonelor adiacente cu restul lumii. Uh, nu știu dacă e, poate Tocmai de-aia fondurile european nu se pot aloca pentru aeroportul din Brașov, pentru că are cel puțin patru aeroporturi la mai puțin de 200 de km distanță. Asta e norma europeană da. și nu se pot aloca fonduri. Dar uh, vreau să sumarizez părerile tuturor. Ați observat că toată lumea pleacă și chiar dumneavoastră de la prezumția de vinovăție. Băi, ăștia dau bani în local ca să-i sifoneze? No, nu, nu plec, la nu plec de la această prezumție ci doar sunt Ei, atent. Când cineva vine și mic. bagă niște derogări de la legea finanțelor publice, da. datoria mea de jurnalist e să ciulesc urechile, să văd ce Eu se sunt întâmplă de acord. aici. de astăzi jurnalist și aveți datoria să -și... Speculați un pic acolo la nu? limită să vedem care sunt variantele, dar noi nu suntem normali, în sfârșit ar trebui o dată să avem un proiect național o dată bugetul ăsta nu are niciun proiect național hai să fim serioși, împărțim niște bani împrăștiați pe la fiecare autoritate și vedem ce face fiecare care e proiectul nostru național, care e ideea noastră de țară, nu e niciuna hai să vedem ce mai facem tura asta, să vedem cum scăpăm de anul ăsta. Dacă n-ați fost atent evident. dacă n-ați votat PSD-ul Acum îmi dau seama. Da. Noastră nu ați citit programul de guvernare al PSD-ului? Păi, da, care este. spre deosebire de mine? Păi, l-ați citit, dar eu nu știu, chiar n aveau nici în programul ăla un proiect de țară? Sau proiectelor de țară era, hai să împrăștiem banii pe la șefuleții locali și apoi văd ei cum se descurcă. Nici, nici măcar nu e așa, dar nu-mi permit să comentez mai mult în momentul ăsta. Vă mulțumesc pentru telefon cu Adevărat, am problemă cu bugetul? Mi-a spus care e. Că nu poți, nu știu ce o să dezbată ei acolo în Parlament. Bine, ei nu prea dezbat în Parlament, cum pare eu, că trece în trei ore bugetul. E, nu poți să știi, să ai o predictibilitate nici pe 2017, dar aminte pe 2018, pe 2019, în momentul în care vine Dragnea și zice îți băgăm vreo 4-5 derogări de la Legea Finanțelor Publice și stabilește Ministerul de Finanțe în 5 zile cum se duc banii ăștia și unde se duc. Așa ceva iertați-mă, da. E ciudat, cel puțin ciudat. Ne întoarcem la discuția despre autostrăzi și drumuri locale. 0372069599 Costi, bună ziua! Bună ziua, Moise, sunt Costi, sunt din Brașov, vă sunt din Torino. Astăzi Brașovul este foarte activă. Dar... așa? Așa. Așa. În, în primul rând vreau să zic că mi-ai luat înainte ordonanțele alea de urgență erau exact pregătite pentru bugetul ăsta. Erau pregătite ca să toată lumea... Încă mai sunt. Facă... Încă nu a dispărut pericolul. Încă periculor. sunt pregătite, norocul nostru, că domnul Iohannis a făcut și a făcut apariția în acea miercuri și acum să sperăm că o să, reu o să reușim prin referendum să... Stați așa să că mai e o miercuri sperăm. și mâine, chiar dacă teoretic e joi. Eu, eu, vă, eu vă ascult în fiecare zi și știu că o să fie iarăși. A, așa. Cât despre autostrăzi. Da. Autostrăzi, într-adevăr, Brașovul are nevoie de Brașov comarnic ca de aer, din punct de vedere economic, din toate punctele turistic și industrial. Este nevoie. Să mă iertați, de asta e o dezbatere de în, în sine. Ne... Dacă tot suna, sunați toți brașoveni astăzi, să vă spun în felul următor. Pentru Valea Prahovei, care e superbă altfel, dacă n-ar fi mai aglomerată decât Parcul Ceșmigiu din București, ar fi și mai frumoasă decât superbă. Pentru Valea Prahovei, poluarea unei autostrăzi ar putea fi criminală Pe de altă parte, cu excepția weekend În care se îngrămădește tot Bucureștiul acolo Și după care tot Bucureștiul stă blocat pe drumul ăla Care într-adevăr nu e autostradă În rest se circulă chiar bine și frumos De la ploie și până la Brașov Mai să te contrazic Eu sunt șofer de la 18 ani Am 13 ani de când fac meseria asta Am profesat și în țară destul cel puțin noaptea pe Valea Prahove, o să vezi coloane întregi de tiruri care nu și simplu polează. Polează foarte mult pentru că nu au o stradă unde să meargă constant. Acolo e o poluare mai mare decât pe autostradă. Atenție! Ok? E, e punctul noastră de vedere și respect costii, dar să știți că o autostradă atrage și mai mult trafic decât absența ei. Da, mă rog, e o altă discuție asta. Ce propuneți? E o altă discuție. Bun, cât uh, e clar că Moldova trebuie legată de țară. Am lăsat Moldova, eu nu sunt moldovean, n-am origine. nimic, dar Moldova este pur și simplu uitată. Moldova și Oltenia sunt uitate, nu sunt legate pur și simplu de Transilvania. Nu putem să facem așa ceva și să dăm banii să construim centuri care pe o bandă o să ne facem sensul giratorii și o să ne colonăm toți acolo. Deci, și un copil de 5 ani și-ar da seama de lucrurile astea. asta da. e părerea mea. Bine, vă mulțumesc pentru opinie, Costi. 037 Bună ziua, Andrei. Bună ziua. Uh, întrebarea era dacă dorim autostrăzi sau banii să se ducă către, către bugetul public, tot spre drumuri. Mm -hmm. spre, spre, spre bugetele locale spre bugetul local, exact, tot spre drumuri. Cred că răspunsul ar fi spre autostrăzi. Eu sunt din Galați, chiar acum sunt pe centură și este o groapă continuă. A fi într-adevăr, o fumigenă și pentru cei care, care stau foarte mult pe nivel local, care circulă foarte mult prin oraș așa extraordinar. Dar macroeconomia noastră nu se dezvolte niciun fel pentru că nu ne ajung nici fabrici, nici dezvoltatori, nu o să vină nimeni la noi. Cumva e o, e o problemă uriașă. Dumneavoastră aveți autostrada Dunărea la Galați. Uh, noi nu prea avem nicio autostradă. Probabil autostrada că... Dunărea ar fi trebuit să ducă la dezvoltarea Galațiului, nu la involuția prin care Galațiul a trecut în ultimii 25 de ani. Ar fi trebuit. Problema, problema este că... Bine, acum... Uh, Acum intru într-un fel de Chivoză Problema era că sunt interese foarte mari La nivel local Mă au de spre exemplu, la trecerea Dintre Galați și uh, Așa. Avem de Zeci de ani Bacul, s-a pus în discuție Construirea unui pod Bineînțeles că nu s-a mai construit Ce s-a fi făcut Tipul care deține Bacul sau, sau cum, cum îi spuneți. Da, uh, da e, acum anume. Nevoie, nevoie de de construiți teoria ale conspirației, sublocați. când adevărul mai simplu despre țara noastră e că de când a murit domnul Angel Salini ne e greu să mai facem poduri E chiar un proiect dificil. Asta. Nu mai avem ingineri sau ce se întâmplă? Bă, inginerii ar fi, da. Mă rog, în fine, din punctul ăsta de vedere, îți trebuie, îți trebuie în primul rând o coerență de la o guvernare la alta în urmărirea unor obiective naționale pentru ca acestea să fie continuate. Vedeți că acum, mă rog, începus era, doamne, toamnă câte lucrări erau puse pe masă și cât ar fi trebuit licitate, așa rău, îmi pare că nu s-au făcut licitațiile alea. Pe de altă parte mă gândesc, băi, dar dacă s-ar fi făcut licitațiile, e vreo diferență? Adică iarăși s-a schimbat guvernarea, iară vin alții, iarăși ăștia au alte planuri pe ale lor. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 037 bună ziua, Nicu. Bună ziua, din Piatra Neamț, vă sun. Da. felicitări pentru abordarea subiectului pe autostrăzi. Lucrez în, în da. domeniul transportului. Da. Și vă spun că este foarte, foarte necesară o autostradă sau drumuri expres. Mai ales la Piatra Neamț. Deci autostrada asta Iași-Târgu Mureș trece prin județul Neamț, din ce știu eu. Greșesc? Nu știu exact. Probabil trece, probabil nu, dar uh, avem lucrări și internațional, vreau să spun, curierat. Uh, mulți clienți fug de cursele de România pentru că nu avem infrastructură. Așa este. În afară, Încă o dată. În afară... Iertați-mă, iertați vrea iertați-mă. Să... Deci, la această emisiune participă numeroase persoane active, cele mai multe dintre ele aflate în trafic. Dumneavoastră, fiind pe șosele în momentul de față, voi e greu să vă, puneți, să vă puneți în locul omului care e acasă și nare are de lucru. Dar eu insist da. să înțelegeți că mai important decât să mergem bine și să avem autostrăzi care se lege Ardealul de Moldova, Moldova de țara românească și țara românească de Ardeal, importantă este munca la ele. Faptul că aceste mari lucrări de infrastructură produc dezvoltare prin crearea de locuri de muncă. Ele acolo integrează foarte vrem. multe sectoare, de la ciment până la industria sârmei care s-a închis și așa mai departe. De aceea Absolut sunt tot, cu adevărat acolo, importante. Acolo vreau să ajung. Va oferi locuri de muncă și asistență social, va oferi și șomerilor, va, va oferi după finalizarea lor atragerea investitorilor care vor investi în acele zone pentru că este potențial de, de a contrata persoane pentru munca știu eu, care vor dânsi și implicit va fi un angrenaj care va funcționa. Okay. Știam undeva pe la Roman o firmă, ne deviem un pic, o firmă deschis o fabrică de airbag-uri și nu avea personal ca să-l angajeze, nu aveau croitori. Trebuie legate toate și școlile și în absolut totul, dar cu infrastructură bună, am oferit locuri de muncă și la cei care sunt în șomaj, am oferit posibilitatea și celor care conduc să nu și mai strice mașinile și să aibă o competitivitate care să poată compara cu ceilalți. Bine, vă mulțumesc pentru opinii, Nicu. 037 Cosmin, bună ziua! Salut, maite. De unde sunteți? Uh, sunt din Târgoviște, de în Boita, stabilit în București de vreo 12 13 ani. Nu aveți treabă cu drumul până la Târgoviște? O, ba da! <laughs> Acum după zăpada asta? Uh, și după zăpada asta. Uh, eu destreag. mă gândeam că știu oarecum situația, că știu că ai legătură oarecum cu zona. Da și zic, uh, singura uh, problemă a drumului Târgoviște-București că pică semnalul pe ori pe la Săbăreni. Altă problemă n-am găsit până acum. Nu, nu, nu. Uh, trecând peste problema cu semnalul, da. uh, există un plan sau un proiect pentru uh, DN71, tergoviște sinaia da. pentru a fi modernizat, de cred că, Adrian... de, de pe vremea lui Adrian, de pe vremea lui Adrian, exact, s-a exact, da. început patru uh, benzi până la Tărtășești. Da. Uh, problema e că, din ce am înțeles, uh, proiectul a fost refăcut de vreo 3 ori, da. uh, buget a existat, cel puțin pe vremea lui uh, dacă se, se pot da nume... Se pot da nume, de ce să nu se poate da nume? Domnul Florin Popescu care... nu e adevărat. Eu așa știam. nu e adevărat. Că... Nu? Okay. Deci asta cu bugeta existat în felul următor. Ei trec acum. Trec. Și zic, gata domnule, ia să vedem ce facem anul ăsta. Ia uite, am scris aici. După care se fac licitațiile. Ai alocație okay. bugetară? Da. Poftim, gata. Ai făcut-o. Ce faci aici? Iată un plan. Ea ca, o... ca niște hârtii. Hai să vă zic niște lucruri legate de. și asta e o problemă generală. că am auzit și pe colegii din deșteptarea dimineață, spunând, zicea, Vlad Petreanu, pe drumul ăsta de la București la Iași, de ce nu s-ar face drum expres? Că oricum e lat. doar să-l mai lătească un pic și să-i tragă niște delimitatoare pe mijloc. De asta a sprins vreodată la tărteșește acolo când traversează câte o băbuță și se încalecă peste delimitatoare. Din, din codrii blătii în Tărpeșești, nu? Nu, chiar, a, în a, sat, chiar în localitate. i vedeți da, cum da, merg cu căruțele. Da pe trotuar, că i trotuarul e, lat, când da. benți pe mijloc, dar da. ăla in satul lor. N-am înțeles niciodată de ce trebuie să treacă prin sat un astfel de drum, dar mă rog, am înțeles, pe acolo l-a trasat Carol întâi, acum niște, 100 acu și ceva de ani, exact. când de fapt e Dita mai câmpul lângă, pe unde se poate face și autostradă, dacă vrei, nu numai drum expres. Da. Cu costuri, aproximativ aceleași costuri, dacă stai să te gândești. De-aia, vin și vă întreb, dumneavoastră, noastră nu aveți o problemă în momentul de față. Eu pentru Târgoviște Hai să fim serioși Traficul da. În ultimii, nu știu Cinci ani, 7 ani Cel puțin de când am reușit să-mi iau și o mașină Și fac naveta, cred că la două așa. săptămâni Sau două săptămâni Nu, în fine, nu naveta În fine, hai să numim așa Dacă După ce ieși de pe 4 Benz da, Deci din Buldana spre Târgoviște sunt coloane de mașini, mai ales na, când vine seara, duminică seara. Atât? Și în timpul săptămânii s-a întâmplat de extraordinar. Dacă Cosmin, încă ăla... o dată, eu vin da. în fiecare duminică la București, pe drumul ăla. Sunt, e un pic mai aglomerat, e duminică seara. Dar da. să nu exagerăm, adevărata problemă a județului Dâmbovița e că e un județ sărac și care avea nevoie, într-adevăr, de niște lucrări de infrastructură, indiferent că asta ar numi modernizarea drumului și prelungirea lui până la Sinaia, pentru crearea de locuri de muncă. E un județ care, în momentul de față, mă rog, are destul de mult si asista social. Ei nu sunt foarte bine calificați Sectorul construcțiilor atrage mult sau are această capacitate de a atrage mult din forța de muncă slab, calificată și de aceea e nevoie de niște lucrări de infrastructură acolo. Nu vă mai vorbesc de faptul că există niște priorități legate de modernizarea drumurilor, de fapt, până la Titu, unde are nouă tehnologie acolo, să fac cam... 5 miliarde de euro exporturi din România, cam așa. Vedeți? Astea sunt probleme, dar ele sunt tratate într-un fel la nivel local în în altfel la nivel național, dacă sunt tratate. Bună ziua, Gabi! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt de rămnicu și, nave... și fac naveta de la rămnicu de sunt în de fapt, și fac naveta până la rămnicu Vreau să spun că anul trecut a fost turnat stai, stai, stai, de... să să le spun. De unde faceți naveta? Pe la Târgoviște da. Târgoviște-Găiești, Autostrada Pitești-București da. okay. pe urmă, pe De dealul Negru. Da. Vreau să spun că anul trecut a fost asfaltată o porțiune pe dealul Negru și acum au început să fie gropi, dar gropi care nu, știu, nu mai știu ce să <laughs> Și la Ploiești s-au investit foarte mulți bani, în sensul acela giratorul, singurul sensul giratorul suspendat, da. tot din cauza lui... Cozma, eședintele... Nu, stați, stați un pic, să, să o lămurim pe asta cu dealul negru. Pe dealul negru tot timpul alunecă teren. De deci, ce? Da. Aia ai e o șosea dificilă, deși a fost modernizată. Dar ea nu e pregătită, sau niciodată nu va fi terenul ăla capabil să susțină, la nivel de șosea obișnuită, chiar și modernizată, traficul care, traficul de fapt de pe Coridorul 4 paneuropean, de la București, da. Sibiu și către Europa totul trece pe acolo, pe la micii din dealul negru, că mai parchează da. ea pe acolo de se îngustează de tot, nu mai ai nicio bandă de circulație câteodată. Deci... Da, dar drumul... nu, nu a fugit drumul, sunt gropi. Drumul nu este fugit povânt, dar sunt gropi. Are legătură. Are legătură, terenul ăla lucrează. Sigur, da. are legătură și cu calitatea asfaltului, are legătură cu mai multe lucruri. Dar acolo tot timpul mai se surpă, câte o, din loc în loc mai dispare câte o bucată de drum. Și atunci da. se închide, se fac coloane și așa mai departe. Dar asta pentru că niciodată nu am reușit să ne mobilizăm să facem autostrada Pitești-Sibiu. Și niciodată drumul ăla o să tot mănânce bani. Tot timpul. El e bun așa dacă mergi pe el, dar el tot timpul e în reparație, câte o bucată în reparație. Da. Vă e, da, spuneți. Și cu podul de la Ploiești, care și acum treia să fie gata de, de acum un an. Podul de la Vest. Uh -huh. Ok. Intrarea intrare în Ploiești este un dezastru vestul orașului. Vă mulțumesc pentru opinii, Gabi. Bună ziua, Ovidiu. Da? Bună adu, ziua, spus. Bună ziua. Um, am uh, ascultat multe argumente prezentate și cele ale tale legate de importanța unei autostrăzi din zone mai puțin active economic, dar părerea mea este că trebuie să avem cu tot o altă filozofie dacă e să gândim un plan la nivel național. Uh, și anume, trebuie legate, după părerea mea, orașele mari Trebuie urmărit Pipu, de unde vine Și știm cam de unde vine Timișoara, Cluj, Constanța, Iași Ce da? să facem? N-ați uitat niciun din oraș așa. din astea mari? Uh, multe, zic și eu T ați uitat uh, București? <laughs> Ei, hey, da așa. Și uh, pe orice hartă ne uităm în Europa, da? Așa. Ce se întâmplă? Sunt legate orașele mari, între ele de autostrăzi Frankfurt, Miohen și așa mai departe, în, Germ în Franța, Parisul, legate toate orașele mari din jur. Știți, discuția asta așa e a -a de tipul a ce a fost mai întâi ou sau găina. Dacă vă referiți la, auto la autostrăzile germane, să știți că ele au fost uh, construite, sau mai bine zis construcția lor a început modernizarea, a continuat după aceea, de fapt în anii 30, într-o perioadă de puternică criză economică în care un ticălos pe nume Hitler le-a dat nemților da. de lucru și a devenit foarte popular okay. după aceea foa când autostrăzi prin zone defavorizate le-a între centrele economice ale țării. Eu să vreau să zic, astea sunt traseele autostrăzilor și apoi uh, nu există alternativă. Da, da, da, nu zice să nimeni să facem autostradă la Severin. Eu eu tocmai asta e dezbaterea pe care la mi se pare că o ratăm astăzi sau de întrebarea este dacă să ne ducem mai mult către proiectele locale care au meritu meritul de a aduce bani și acolo la unde n-are sens să faci autostradă. Se pe mine, exact că am zis că nu are Pentru sens să-i facă autostrada la Severin. Da, mă rog. <laughs> Cercul mult și eu pe la Severin, chiar de acolo vin, mai și București acum. Dar uh, uh, părerea mea, răspunsul sau na, opinia mea este că nu. Trebuie să urmărim timpul, de unde vin banii și să le facilităm circulația. Și între fabrici, ușor mai, mai ușor colaborează două fabrici, autostrăzi între ele, din două centre mari, decât... Uh, dacă sunt uh, drumuri uh, prin, uh, prin satute și sătulete. Uh, economia... -aș deci așa este, aveți dreptate. Ceea ce spuneți dumneavoastră este Italii. de fapt un turism. Dar încă o dată vă spun în felul următor... Spuneți-le astea craiovenilor sau celor din economia. Balș. Mă înțelegeți dar, ce vă dar spun? Sugruma fără e Eu sugrumată fără E sugrumată. deja. E deja sugrumată, e gata sugrumată, prax. nu se mai poate dezvolta din cauza asta pe mai departe. Dar tocmai de aia zic sau am încercat o dezbatere azi, mi se pare că am ratat-o. Tocmai de aia vă spun că e pe de o parte, e important să facem astfel de proiecte de infrastructură pentru centrele mari care, uite, Galațiul despre care am vorbit mai devreme, n-are nicio șansă. Orașul Galați, puternic centru industrial pe vremea Luceaușescu, are șanse minime de dezvoltare mai de când s-a închis și ce s-a mai închis pe acolo pe la Mital, de fapt dacă stau să mă întorc în timp de când a uh, pierdut contractul cu Dacia, că Daciile înainte se făceau cu tablă de la galați, acum nu se mai fac. E foarte important să urmărești în timp astfel de lucruri Ce perspectivă are orașul galați în momentul de față? De ce, duce un... de ce ar rămâne un tânăr în galați în moment? E doar un exemplu, să nu se supere nimeni pe mine. Putem vorbi la fel de, nu știu, Severin, Alexandria, dar dau ca exemplu un Galațiu că e mai mare. Care e perspectiva acolo? Nu-i niciuna. Rămân doar pensionari în galați Și mai departe te întreb, băi, de ce nu avem și de ce nu facem și de ce nu dregem? Uite de aia Pentru că fără locuri de muncă nu se poate nimic. Bună ziua, Vasile! Bună, Moise! Vă ascultăm! din nou. Eu sunt din Suceava... Da. Da. Merg de 3-4 ori pe săptămână să la dați Iași. încet radio că vă auziți cu e ecou. Așa? Uh -huh. E închis radio -ul. Așa. Nu mai zic de autostrada Iași-Târgu-Mureș, că ați discutat deja. Mie merg mult că ar trebui să dragă prin Paștani, uh -huh. ce ar că jumătate din drumul aș face pe autostradă. Zic doar așa, poate lasă pe domnul în în pace și ne termină și nou centura sau a Sucevei anul ăsta a început acum șase ani. A venit PCD-ul în Suceava la Consiliul Județean și a blocat-o. Anul i e promis că, că o termină. Aici citit și tu că era prins în, în proiect. Da. Și mai zic măcar cum sunt drumurile între. cum e drumul între Suceava și Botoșan dacă le-ar face. Deci măcar atât, măcar așa, dacă ar face drumurile, pentru mine ar fi perfect. E un drum care l-a făcut Umbrărescu, l-a făcut într-o vară. Sunt 40 de kilometri, e cu două benzi, a făcut de la poduri până la intrează la oameni. nu s-a mai stricat. La... Umbrarescu e a devenit, de... a devenit de... celebru de... în România după ce a făcut niște drumuri, inclusiv ăsta, mă rog, niște tronsoane, de fapt, cu niște asfalt polimerizat. Și alea nu s-au mai stricat după aia, niște ani de zile. Și toată lumea a fost impresionată și a zis, băi, cum a făcut asta? De fapt, de fapt, toți ar fi putut să facă așa. Dar acolo e un skeptic, să îl discutăm cu altă ocazie. Gabriel, bună ziua. Bună ziua, Ceea Ce aș, ce -aș dori să spun este că atât că domnul Dragna și actualul premier, domnul Glintanu, au declarat că acest guvern este un guvern politic. Și, primul numai, ar trebui să ne așteptăm că și bugetul respectiv să fie unul politic. Nu există așa ceva, domnule. Ai, pe bune, hai să fim serioși. Ce? Doamne, iată-mă la buget politic. Buget politic înseamnă interesul politicienilor în a uh, cheltui banul public. Pe, pe punctul ăsta vreau să, să puntez. Uh, deci nu poți să ai, uh, la nivel de politicien, nu poți să ai un focus pe marile proiecte care le cunoaștem că sunt majoritatea cu fonduri europene și de unde accesul către acest ban e, e foarte, foarte restricționat și se concentrează pe... Nu e foarte restricționat. Pe... De, nu, nu, nu e restri, din contră. Dar e foarte e, deschis, dar este da? controlat. Controlat. <laughs> Atunci, mult mai ușor se pot cheltui banii publici la nivel local unde se consolidează și clientela politică, și partea de Vă duceți într-o zonă de speculație, Gabriel, și, mă duc, și numai... Mă duc într-o zonă... Nu, zonă nu, lăsați, să, să, să, dar... să termine emisiunea. Știți, știți ce cu adevărat ciudat la dezbaterea noastră de astăzi? Dumnezeule, suntem în 2017. De fapt, această dezbatere am avut-o în 1997, prima dată. Dacă mai țineți dumneavoastră minte, am avut atunci un ministru al transportului, era eu tânăr. Dar cred că mulți dintre dumneavoastră erau copii pe atunci Și am avut un ministru al transporturilor care a zis Băi, n-are -are, rost să facem de-astea cu autostrăzi Trebuie de fapt să modernizăm niște drumuri După care a pus niște afișe pe ele Aici sunt banii dumneavoastră După care n-am mai avut loc pe drumurile alea Și am zis, băi, ce-am făcut mă? Am ratat niște șanse Suntem în 2017 Au trecut 20 de ani și tot despre asta vorbim Ați ascultat România în direct La Europa FM